аби глянути, чи спить Сонька. Викладеною пласким річковим каменем стежкою на зустріч йшла Луїза, яка світилася тихою посмішкою. Побачила Магду і приклала указівний палець до губ. Завернула подругу. Все добре, спить. Пішли на веранду накривати стіл до чаю. З веранди добре було видно не лише візучок, але й краєчок розпашили сонщиної щічки. Ти її не занадто кутиш? Нормально. Що це ти маєш? Невже Наполеон? Твій? Мій? Позавчора спекла, поки сонька спала. Ігоркові хлопці з роботи приходили, а вони завжди замовляють, ми все принесемо, ти лиш свій наполеон зроби. Серед чоловіків я давно вже зауважила ласунів не менше, ніж серед жінок. Я й для нас кусень врятувала, але не знаю, чи варто пригощати. Вранці випила кави із шматочком, і щось мене нудить. Заварний крем підступний два-три дні, і можна отруїтися. Я вже колись таку халепу мала. А де він був? Хіба не в холодильнику? Та в холодильнику. Не мав би зіпсуватися. Дай скуштую. Луїза відрізала тоненький шматочок листкового пляцка, поклала до рота, і примружилася від задоволення. смакота! що ти вигадуєш на стіл? Поглянь, що я принесла. Справжню, грузинську, чучхелу. Ти коли востаннє її, її їла, подивися. Які горішки міцненькі, який кожушок смачний. Знаєш, як її роблять? Я колись у Тбілісі бачила. Фундук збирають на нитку, як на мисто. Потім занурюють у гарячий сироп з винограду і ще чогось там смачного. Заїхала на базар, побачила, і аж смак її у роті відчула. Справжня? Запитую продавця, продавця. «Абіжаєш, Слюшій?» відповідає. «Грузин? Наш!» пожартував. «А чучхела справжня!» Накривали на стіл, витягуючи з шухляд найкращий посуд та найгарніші серветки. У зубрівці речі не чекали особливого випадку і кращих часів. Спілкувалися з людьми як не щодня, то хоча б щотижня. Магда розповідала Луїзі про соньку, про те, який у неї характер упертий, яка вона розумна, як все розуміє. Це не тільки я, та Ігор, так думаємо. Ольга Степанівна медсестра, що мені допомагає доглядати Соньку, теж дивується. «Магдо, ти якось по-іншому пахнеш», раптом перервала монолог Луїза. Магда розгубилася. «Чого ти мене лякаєш? Може, дезодорант підвів?» Луїза аж розсміялася. Магда, незважаючи на роботу в садку, Завжди мала свіжий манікюр, охайний педікюр, щодня мила голову, і парфуми в неї були першокласні. Затята акуратистка. А зараз і поготів. Та ні. Хороший такий запах, новий. Ну, може, від соньки щось передалося? Ні. Саме ти останнім часом пахнеш трохи по-іншому, ніж завжди. Щось таке, знаєш, ніби тісто накрите рушником підходить. Чи не молоко... Пронесли поруч у відрі. Зовсім збила Магду з пантелику. Ірина з Галкою приїхала разом. Попередили, що на годинку не більше, а більше у Магди і не вийшло б. Сонька прокинеться, треба кашку запарити, нагодувати. Кашки для немовлят тепер не варять, заливають порошок окропом, розмішують і готово. Сходили у чотирьох до яблуні, мало не на вшпиньках. Постоїли над візочком, Сонька у вісні корчила гримаски. Піднімала здивовано біля бровинята, хмурилася, усміхалася одним кутиком рота. Спостерігачі, стримуючи сміх, обмінялися враженнями за допомогою жестів та міміки. Повернулись на веранду розчулині. За чаем Ирина повідомила, що закохалася у водія маршрутки. Згадує про нього другий день. У тому, як він відсторонено, без суєти брав у пасажирів гроші і віддавав решту, було стільки стриманої чоловічої гідності, що вона аж задивилася. Є три речі, на які людина може дивитися безкінечно. Знаєш, Ірино, утрутилася Луїза, на вогонь, воду та гроші біля водія маршрутки. На руки його задивилася, уточнила Ірина.